وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ نَيْ إِبْرَاهِيم عَلِيبُسَمَا أَيُّهْ مُلَا وَانْغُ مُلِيزِي اُجْعَالِي الْمَجِي Nauniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu Rabbi innahunna adlalna katiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni faman tabi'ani minni waman asani, ewe mola wangu mlezi hakika hayo yamawapoteza watu wengi basi alienifuata mimi huyo ni wangu na asi hakika wewe ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu rabbana inni في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه Rabbana li yuqimussalata fajaal af'idatan minan naasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'annahum Mola wetu mlezi akika mimi nimewaweka baadhi ya dhuria zangu katika bonde zilizokuwa na mimea Kwenye nyumba yako takatifu ewe mula wetu mlezi ili washike sala basi zijalie nyoyo za watu zielekee kwao na waruzuku matunda ili wapate kushukuru rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nuhlin wama yakhfa ala allah min shay'in fil ardi wala fis samaa ewe mola wetu mlezi hakika wewe we unajua tunayaficha na tunayotangaza na hapana kitu kitakachofichikana kwa Mwenyezi Mungu katika ardhi wala katika mbingu alhamdulillahi alladhi wahabali ala al kibari isma'i wa ishaq inna rabbi lasmi'ud du'a alhamdulillah Mbezi zote ni za Mwenyezi Mungu alienipa juu ya uzee wangu Ismail na Ishaq. Hakika mula wangu mlezi ni mwenye kusikia maombi. Rabbij'alni wa wangu mlezi, nijalie niwe mwenye kushika sala na katika dhuria zangu pia. Ewe Mola wetu mlezi na ipokee dua yangu. Rabbana gfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Mola wetu, unigufirie mimi na wazazi wangu wote wawili na waumini siku ya kusimama hisabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, ilaha, ilaha. Ewe Nabii ili watu wako wapate kuzingatia na wache na wao wakumbushe kauli ya baba yao Ibrahim baada ya kujenga al alisema Ewe Mola Mlezi ujali mji huu wa al-Kaaba uwe wa amani ulindwe na wenye kudhulumu unibaidishe niwe mbali mimi na wanangu na masanamu. Kwa ni masanamu ya masanamu kwani masanamu yamepelekea kupotea watu wengi kwa kuyabudu basi katika dhuria zangu wenye kunifuata mimi na kutakuabudu wewe kwa ikhlasi basi hao ni watu wa dini yangu na wenye kuniasi kwa kushika ushirikina basi wewe ni muweza wa kuongoa kwani wewe ni mwingi wa mafira na rehma. Ewe mola wetu mlezi hakika mimi nimewafanyia maskani baadhi ya zangu katika bonde la maka ambalo halioti mimea kwenye nyumba yako uliokataza isingiriwe na kuvunjwa heshima yake na ukajalia sehemu za jirani yake ziwe na amani ewe mola wetu mlezi wakirimu wapate kushika sala karibu na nyumba hii na zijali nyumba zabora ya watu ziwapende kwa kuizuru nyumba yako na uwaruzuku matunda kwa kuletwa na hawataka ukuja ili wapate kushukuru neema yako kwa sala na dua ewe mwala wetu mlezi ni sawa sawa kwako tunayofanya siri na tunayofanya dhahiri kwani wewe unajua maslaha yetu na unatuonea huruma zaidi kuliko sisi wenyewe na hapana lifichika nalo kwako hata likiwa dogo katika ardhi na katika mbingu basi hapana haja sisi ya kukuomba lakini juu ya hivyo tunaomba kwa kuonyesha kuwa sisi ni waja wako tuonyenyeke utukufu wako na tunahitaji ile uliona yowe. Alhamdulillah hindi zote ni za Mwenyezi Mungu alienipa juu ya kuwa ni mzee wa miaka mingi na nimekuisha katatama tamaa ya kuzaa Ismaili na Isaka hakika Mwenyezi Mungu anasikia na ananipokelea mwombaji yangu. Ewe mula wangu Mlezi, niwezeshe nitimize sala kwa inavyotakikana. Na wawezeshe watimilize kadhalika wale walio naheri katika dhuria zangu. Ewe mula wetu Mlezi, epokee dua yangu kama ya yakubaliwa. Ewe mula wetu Mlezi, nisamehe madhambi yaliyoniponya na wasame wazazi wangu na wamini wote. Siku itakapohakikishwa hisabu na baada wa malipo